Vilafant, mou-te! Divendres culturals. Què són els diners? D'on prové? Qui crea els diners? Val divendres 9 de juliol a les 8 del vespre, a la sala parroquial de Vilafant. Passarem un reportatge audiovisual i tothom podrà aportar el seu punt de vista o experiència. La teva opinió personal és important. Posteriorment hi haurà un petit pica-pica. Divendres Culturals, organitza l'Associació de Veïns del Casc Antic de Vilafant. Vilafant, mou